Карибські країни, Антигуа і Барбуда, Багамські острови, Барбадос, Куба, Домініка, Домініканська Республіка, Гренада, Гаїті, Ямайка, Сент Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Сент-Вінсент і Гренадіни, Тринідад і Тобаго. Карибські країни розташовані на островах між Північною та Південною Америкою. Найбільші серед цих островів – Куба, Ямайка та Гаїті. Карибські країни або ж країни Карибського басейну включають три групи островів. Великі Антильські, Малі Антильські, а також Пагамські острови, хоч останні і розташовані в Атлантичному океані. Є в регіону іще одна назва – Вест-Індія, яка виникла через непорозуміння Коли Христофор Колумб вперше побачив ці острови в 1492 році Він вирішив, що дістався берегів Індії Тропічні острови На островах Карибського моря клімат тропічний Це означає, що температура повітря там рідко опускається нижче 25 градусів Хоч спека часто пом'якшується прохолодним морським бризом. Інколи на острови обрушуються жорстокі буревії, які знищують будівлі і плантації. Світ природи На островах Карибського моря ростуть численні види пальм, екзотичні квіти, наприклад, орхідеї. Подекуди збереглися густі тропічні ліси, в яких водяться папуги, кажани, змії та різні комахи. У багатьох місцях ліси вирубану, а на їх місці розбито плантації. Сільське господарство Цукрова тростина – основна сільськогосподарська культура на островах Карибського моря. З її стебел одержують спочатку сік, потім сироп і нарешті – кристалічний цукор. Іншими важливими культурами є банани та інші фрукти – кава, какао і бавовна. Промисловість На островах розвинута також гірничодобувна промисловість. На Ямайці видобувають боксити, алюмінієву руду, а в Домініканській республіці – золото. Куба, Тринідад та Барбадос ведуть шельфовий видобуток нафти і газу. Та найрозвинутіша в карибських країнах індустрія – туризму. Щонайменше кожен п'ятий житель островів працює у цій сфері. Корінні острів'яни Першими поселенцями на островах Карибського моря були Кариби та Араваки, що припливли сюди з Південної Америки. Переважна частина їх була знищена європейцями, які прибули невдовзі після того, як Колумб відкрив ці острови. Європейці привезли з собою африканських рабів для роботи на плантаціях цукрової тростини і бавовни. Після скасування рабства в XIX столітті сюди в пошуках роботи переселились індіанці та китайці. Розмаїття культур Культура Карибських островів – це змішування різних культур. Місцеві жителі розмовляють іспанською, французькою чи англійською мовами а часто на місцевому діалекті. Релігія – важлива частина життя остров'ян. Поряд з християнством, індуїзмом та ісламом тут існує растафаріанство, послідовники якого поклоняються як Богу Хайлі Селасії, імператорові, який правив Ефіопією до 1974 року. На Гаїті чимало людей сповідує культ Вуду. Суміш давніх африканських вірувань та християнства Острівні держави Більшість великих островів – незалежні держави Уряди країн Карибського басейну здійснюють спільні програми розвитку економіки, оскільки багато острівних держав бідні За останні 50 років велика кількість острів'ян у пошуках роботи емігрувала до Великобританії, Канади чи США ілюстрації. Великі ринки, де люди продають вирощені ними продукти. Невід'ємний елемент побуту Острів'ян. Банани один з основних продуктів експорту. Їх збирають недозрілими і транспортують на суднах-рефрижераторах. Тепле море і чудові піщані пляжі Карибських островів ваблять туристів з усіх кінців світу.